Hej och välkomna till det fjärde avsnittet av frm podden en podcast från filmtidskriften FLM. Jag heter Jakob Lundström och är redaktör för FLM och mittemot mig vid ett köksbord i Malmö sitter Charlotte Viberg. Hej! Hej! Ett köksbord halvvägs mellan filmstaden och Möllan, stämmer det? Det kan man säga, precis. Och vi har ju nu lyxen förmånen att spela in en podd tillsammans. ja. Och just nu, i detta ögonblick, står det 3-0 till Malmö FF. Ja, oh, en liten live-rapport om några timmars fördöjning nu. Så Malmö upplever extas av flera anledningar. Det är inte bara Champions League som häger där, utan även Malmö filmdagar. Ja. Oh. Denna årliga karneval av film. Ja, en potpuri. En potpourri. För det det handlar om är ett branschevent. Precis, det minns han är inte öppet för allmänheten. Nej, det är förhandsvisningen av höstens, höstens eh, premiärer. Yeah. Som någon filmfestivalare inte talar om. Även om jag tror att Colin Natalie nämnde ordet festival när han igår invigde med sin film Medicinen. Men det som vi har sett senast här tillsammans är ju en annan film. Boyhood. Ja. Lite apropå förra veckan, säger Förra, förra podden så pratade vi om uppväxtskillningar. Coming of age-film. Och det här var verkligen så. Det här, här var ju the coming of age to end coming of age-filmer <laughs> på något sätt. <laughs> Faktiskt. Richard Linklaters evighetsprojekt får man väl nästan säga. Mm. Det här har man spett in under tio år. Oj. Cirka. Ja. Så åldrandet och vuxenblivandet fångas ju mer... mer vad ska man säga? Man ser dragen förändras. I Ja. Ja, Precis. Du var lite orolig innan där. Nej, 166 minuter. Och vi kör länk later, ja. tänkte jag. Gud, det var förutsägbart och tråkigt. Men den är inte höll faktiskt. Alltså den är ju fruktansvärt lång. Men jag tyckte att alltså det var bara den sista kvarten som jag började liksom skriva med i stolen. Okej, okay. jag tyckte att sista kvarten var ganska fin där. Och det det krävdes ett sätt att knyta upp säcken där. Ja. Alla skulle återförenas på hans student ja, Det Jag är inte alla Några har ju försvunnit under vägen ja, ja. Men hur typisk är den här då, som de här coming of age filmerna Som vi pratade om förra veckan Ja den är, är, är inte ganska typisk manlig Coming of age alltså. Den heter Ä Boyhood, det hörs redan på titeln Ja, jo Och den är väldigt pretentiös så att säga Eller mm. omfångsrik Och, och ja. spännande, Gapar över mycket Mm och det är ju det är, det är ingen hel historia men det är inte heller en, en eländers skildring på något sätt utan det är en klar utvecklingsberättelse liksom mm. ut i världen med massor av möjligheter framför sig ja. när det slutar men det finns också en apropå om det är en pretentiös manlig uppväxtskildning så handlar det också om en liten pretentiös pojke kan man säga så ja, eller i alla fall en en emo light pojke som funderar över livet och ja. försöker förstå världen genom sin kamera och så vidare mm. mm. väldigt light emo ja ah, okej. Okay. Mm. Mm. det är ja precis ja var en flicka kanske hon hade skurit sig ja men istället för ja, fotografi det. ja först ja de var ju, de var ja emo light ja men ganska fint familjeliv trots mm. Några misstag där från mammas sidan vad gäller val av partnern. Liksom. Typiskt. Välja fel på det där viset. Ja, det är ansvarslöst. Ja. <laughs> Hur ska vi beskriva dem? Jag vet inte riktigt vad hon arbetar med där. I början av mamman spelas av Patricia Arquette. Mm. Eh. Jo, precis. Ja. Hon, ser aldrig, hon ser ut att aldrig åldras. Hon ser alltid likadan ut och det har hon gjort väldigt länge. Liksom. Ja, just det. Är det någon slags fuffens gång? Utan att se opererad ut eller något sånt. Alltså. Men hon bor ju förhållandevis enkelt i ett litet hus i ja. den amerikanska södern. Ja. Och någonstans där under vägen så påbörjar hon i alla fall en, en liten klassresa eller en ja. utbildningsresa. Precis. Läsa vidare till lärare. Eller... Hon undervisar på college. Ja, i psykologi verkar det vara. Precis. Det. Ja. Nu har vi hoppat flera år ja. År. Flera år fram <laughs> i handlingen. Här. Då börjar hon också klä sig annorlunda och bli lite mer bohemisk. Liksom. Asså, bohemisk? Jag tycker hon blir mer så här business- Jaha, tyckte du det? Jag, nej, det tyckte inte jag. Jag tyckte hon verkar vara en amerikansk lite pop inte ah, okay, ja, okay, uh, Och, och lyssna på Lady Gaga tillsammans med sin dotter. Är det, är det hippie? Ja. dagens hippie? Lyssna på Lady Gaga. <laughs> jag kanske är fast i, i 70-talet, så det är förrän jag tänkte med det blommor i håret. Och... Uh, ja, nej, jag menar inte. Jag, men, ja. jag alltså, dagens En uh... jag okay. mm. en karriärsk karriärskvinna. Look. En kajaskvinna inom humaniora yoga, ja, ja, universitet, Medan Medans pappan till barnen pojken Mason och hans syster Samantha, ja. han är ju lite mer en... Uh, ut, han är kommer och går. Ja, happy go lucky. Precis. Ja. De har fått barn tidigt. Ja. och Vi får följa barnen från ja, 8-10 till 18-20 och pappan genomgår ju också... En liten förändring Absolut, från ja. en, en glidare, en kul farsa på helgen. Och det kanske han fortsätter att vara i och för sig. Men, mm. okay. men är det är någonting med... Jag tänkte också att det är väldigt den pratade om det i slutet också. Ögonblick. Carpe diem. Eller Just fånga det. ögonblicket. Eller blir man fångad av ögonblicket. Ja, men precis. För hela den här filmen är väldigt... Man märker då ganska snabbt... Eller man märker att den är inspelad med ett års intervall hela tiden. Mm. För, för det kommer ju då helt plötsligt då, Oj, nu ser de ett år äldre ut. Ja, ja, ja. Någon ny frisyr kanske. I ja, ja. något tillfälle kanske han, pojken Mason har fått en liten begynnande mustasch. Just det. Och så vidare. Har kommit till målbrottet mm. vid något ögonblick ja. helt plötsligt när han, när han öppnar munnen. Så att den fångar ju också väldigt små det är ju ögonblicksbilder från varje år. Man kan väl säga att den kanske försöker efterlikna ett fotoalbum som folk hade förut. När man klistrade in pratar nu? Bilder. Det är bilder. Något... Snapshots, family snapshots. Jaha. Från barn Som man satt och bläddrade tillsammans. Precis. Men vad gör den här? Alltså, upplever du, för det är ju också som när man ser den här filmen, knappt tre timmar lång som den är, och i slutet av filmen när, när mamman då såklart uttrycker... Oj, vad snabbt tiden går. Vad är det här allt som skulle hända? Nu, nu är bara vägen mot graven utstakad där- när det sista barnet lämnar boet. drabbas du också av en sån tids... Vad man säga? För oss har det bara gått tre timmar knappt. Mm. Och, och man har sett de här tio åren passerade vi Ja, jag fick faktiskt lite ångest då. Det var därför jag tyckte att slutet ja, var jobbigt. Ja, jag... <laughs> Precis. Egentligen var det bra rakt igenom helt enkelt. Men du vill inte att det skulle ta slut? <laughs> nej, jag vill inte att det ska sluta med att det bara är döden kvar från modern som är ungefär i min ålder då. Just det. Ja. <laughs> vad, ska hon, ja precis, vad ska hon göra? Vad ska hon riktigt. henne lite i sticket där? Ja, Nej, så hela, hela taget så, ja, så är jag nöjd med den filmen, alltså verkligen över förväntan. Den har ju blivit väldigt hyllad också, ja. Mm. Sen såg jag att det var någon som skrev att 12 år eller 10 år var är det mot Bruce Willis Som har spelat i Die Hardie, som var 20 år <laughs> Så allt är relativt <laughs> Vad är mest intressant. Ja det är nog den självklara referenspunkten liksom. Men hur hade den sett ut Om vi bara låtsas att Vi pratade lite om manligt och kvinnligt Eller ja. pojkigt och flickigt Ja eh, Om den hade hamnat om, om Samantha istället Mm Precis, Eller vad är det, det som gör det här till boyhood snarare än girlhood? Ja, jag kan väl tänka mig att hade den handlat om Samantha så hade den möjligen varit mer inriktad på problem. Liksom. Han, han hade ju inte så mycket problem. Nej. nej. Han hade ju mer existentiella tankar. Ja, och precis. Vad är meningen med livet? Och... Han hade ju kunnat bli mobbad i för sig. Det var ju nära där. Var att han, han var ju inte en bland de tuffa liksom, nej. i skolan. så konstnärlig. Ja. Unge. Anestet. Ja. Precis. Igår var vi i alla fall på öppningsceremonin ju. Ja. Av Malmö filmdagar. Ja. Detta branschevent som arrangeras för 41 gången. I Malmö. I Malmö. Ja. Eh, där förutom olika filmjournalister, även biografägare och distributörer och andra filmfolk samlas. Ja. Så det är inte bara eh, vi journalister som är Jag tror också att jag vet inte om det kändes som att det var färre personer också. Ja, ja. mycket färre igår på öppningen jag vet inte om det säger någonting om hur drastisk en förändring kan vara från år till år men det, det känns som att den här sammankomsten kanske är lite på utdöjande om man tänker ja. hur många landsortspressjournalister är som bevakar film och som behöver åka hit. Man kan ju bara säga som så att vi fick ingen goodiebag i ja. Nej. Nej det säger väl allt. Ja. Så besvikelsen har varit enorm här. Stämningen har varit på botten. Verkligen ja. Ja, nu skulle man ju vilja säga något hoppfullt liksom. Jag tycker vi fortsätter på det här deppiga ja, det spåret. Det. Okay. Jag tänkte på det förra veckan så hade vi ju som sagt den här coming of age-snacket. Mm. Då vi väl i princip hade listat filmer och diskuterat utifrån det här hopplösa med att växa upp och att det bara blir sämre. Mm. Så vi kan fortsätta med Och <laughs> otroligt icke-livsbejakande förhållningssätt. Saker som inte blev bättre med hållet. Ja, precis. Livet. Precis. Nej, nu ska vi inte ha sådana. Jag <går> Filmer kan... av ja, precis, Jag tänkte att vi kan vinkla in det här på öppningsfilmen <går> som heter Medicinen. Finns det något bot på denna Nattli Bergström-epidemi? Nej, ja, ja, ja, ja, vad ska man göra? Alltså? De kan, kan sjunka hur djupt som helst. Ändå är de på, känner de att de är på topp. <går> ja, precis. Och bara äger ja, Men Vad känner du när du ska gå in och se en ny Colin Nattli-film? Nej, jag känner känner väl ändå sådär att hur dåligt kan det vara och nu måste jag ändå hänga med här och se vad som händer inom svensk film. Ja, det kanske Men blir så. kul. Ja, det kan bli kul, precis. Men nej. Nej. Det var, nej. Du, du. nej för jag tänkte att hans, hans förra film var ju väldigt dålig i och för sig då, Ängelagård 3. Mm. Men innan dess gjorde han ju, film, filmen innan dess var ju ändå Angel från 2008 Ja, var det ju var ju på Men det var ju väldigt den var ju väldigt osannolik. Ja, jo. Men också så på gränsen till ja, men som vi också prata om för något avsnitt sen där saker blir camp eller kitsch alltså så överdrivet så att det nästan tanierar självmedvetenhet eller you can't, I can't believe it sånnt självmedvetet. Alltså Angel var ju var ju den var ju parodisk på många sätt i sin intrig om den här Ja, att bara se Rolf i Rena Bergström och Rickard Wolff bara de här rocklegendarerna som sådana öser, <laughs> ja. öser på scenen i vindmaskinen. Till... Ja. Men det, det finns ju ändå något nytbart i det. Ja, ja, ja. Och så finns det alltid något nytbart i att se Rolf Laskold, tycker jag. Okay. Ja. Hans pliriga leende. Ja. Men han, han finns ju inte med i medicinen tyvärr. Nej, Istället är det då Eva Fröling som spelar någon slags Gävlemberg Prada inte, tredjehandskopia inte, ja. på en kvinnotidning. Jag där det Helena Bergströms ensamstående mamma som tappat livsknistan arbetar mm. med en massa andra gnabbande kvinnor. Ja. Och en man som är väldigt tyst. Det kan Precis, för att han är så tyst. Ja, nej, alltså det är bara så jag som, som min kollega Malin Krut med och sa på vägen ut att det finns som är kränkade medlångs kvinnor redan från första meningen. Liksom. Varför? Kan du förklara? Ja, hon hon liksom börjar prata om sitt liv där och hur hon börjar i spegeln konfronteras med sina taxöron, sitt hjälping. Och, Och eh, jag var det cellulitlår eller, eller var någonting annat? Det borde vara något djur. Något, ja, djur. precis. Hmm. Eh, I alla fall så var det liksom... där. Ja, visst är så här med någons kvinnor. Ser på sig själva. De kan absolut inte vara nöjda med sina kroppar. För de har... Eh, ja en och allting liksom och de bästa äh, åren är förbi. Ja, de bästa åren är förbi och uh, vi vi behöver vi behöver för yngre, vi behöver för nya oss. Men ironiskt nog arbetar ni då på då nog? Så arbetar ni på en kvinnotidning. Mm, precis. Som inte Joela Dolchevita heter den ju. Ja. Som då vi man aldrig se något omslag tyvärr och inte bläddra i den här tidningen. Nej. Som man inte orkar ta fram någon egen dummy, det var det dåligt. Men som kanske har en sån målgrupp själva och säkert ja. har, vad ska man säga, schablonen eller nidbilden av en sån typ av tidning är just så här förbättrar du ditt utseende om du inte känner dig nöjd med ditt utseende för att du blir gammal. Mm, just det. blir kanske ett stående inslag i sådana tidningar. Såklart, ja. Var nöjd med dig själv, reportaget på ena sidan och på andra. Lagar helgens mat. Detta är hyckleri. <laughs> Så. Men Helena, Helena Bergström är ju frånskild, och har ju två barn Hon ja. bor ju också då Några pendeltågstationer norrut ja. För att hon har ju inte så fett Nej, tackar jag som Helena Bergström Så hon måste ju då skynda sig in till jobbet När hon kommer dit som en scen. <gåll> inte har hon någon Klippt sig någon trendig frisyr Och hon kanske inte har sminkat sig så väl heller Nej, hon har inte hunnit fräst <gåll> Därför upp sig hon inte på morgonen Så, så börjar på minus hon till och med äter sin förkostmakar på jobbet. Det är, så det är hur sliten hon är. Precis, som stinker köttmatskap på jobbet. Ja, på själva chefen. Ja, men förutom att den då är kränkande mot medelålders kvinnor, var har du fler för brister? <laughs> jag, jag tycker att det räcker, du liksom. Fina för sina. Nej, men uh, Nej, jag, tänkte, alltså, jag tänkte ju det som det roliga var ju att de presenterade filmen, som sagt, Colin och Helena. Mm. Helena förklarade i förberfarten då att Colin han gillar ju att arbeta mycket med improvisation. Ja just det. Och då det. sitter man och ser filmen och tänker no shit Sherlock. <laughs> För det var ju som, som jag om jag förstod saken rätt så var ju efter att ha sett filmen eller när jag såg filmen. Mm. Så kan ju inte någon enda scen ha varit skriven, alltså haft skrivna repliker från de var så dåliga. Det fanns ju enbart den här, hon hade ju en voiceover over då- när hon berättade om sina taxörer och sitt jäddhäng- mm. när hon satt och så klågade ut på, på pendeltåget in till stan. Mm. Och några sådana återkommande voice -over sekvenser mm. Men alla andra replikskiften var ju helt... Mer, mer stamningar än ord som kom ut. Ja, nej, det är ju märkligt när man har... Alltså, den, kan ju, den här boken kan ju inte ha varit sämre- den dialogen i den här filmen. Liksom. Ja, precis den bygger på en, en roman av Hans Koppel, uh -huh. en pseudonym. Och den, den berättelsen måste, alltså det, är just det största, eller problemet med filmen förutom att den är kränkande mot medelålderskvinnor och att den är så dåligt spelad, är ju också att man förstår, ja, egentligen förstår man ju redan av titeln. Mm. Exakt vad som kommer att hända. Ja, ja, och det finns ingenting som överraskar oss. Verkligen ingenting. Alltså. nej för Premissen är att hon, hon, hon, är, hon har inte så mycket pengar- och det går dåligt allting. Ja. Hon tappar livsknistan. Men ja. hon får då chansen. Eller hon rättare sagt så blir hon så illa tvingad- att mm. gå med på att vara försöksperson. Fattig som hon är. Ja. Ja. För hon har lovat barnen en utlandssemester- mm så går jag med på då, försöksperson mm. till utvärderingen av en ny medicin ja. för hennes munherpes. Precis. Som måste ständigt få pika dem på jobbet. Ja, gud. Stacka. Det är inte klokt. <laughs> Men vad gör då den här medicinen? Jo, att hon vaknar upp och är kott. För första gången på 20 år då, kan man väl förstå. Och sen, ja, sen går ju allting av sig själv Alltså det är bara Några minuter senare så har hon en ny Snygg frissa Kommer in och ser fräsch ut På relationen Om en helt annan människa Precis, säger ifrån till sin Pradabärande djävulschef Mm, mm. Får, bra får, får bra idé. Får bra idé. Ja, aldrig oförberedd längre till. Får ligga Får ligga såklart Ja flera gånger. Hon tar ett litet sidsteg där inne i kvinnornas pytelagda, ja. Precis, där men naturligtvis bara tillfälligt. Ja, det var inget för henne. Nej. Nej, men nu låter det ändå lite roligt nästan känner jag när vi pratar nej, om det Nej, tycker du. Ja, men det finns, alltså när jag läste själva upplägget så tänkte jag att det här kanske kan bli kul. Ja, ja Det kanske kan finnas lite fart och fläkt åtminstone. Ja. Men den här förändringen är ju ändå den är inte tillräckligt dramatisk tycker jag. Den är så här lagom. Lagom för ja, men det är klart och då, då blir det ju... Det går inte över i ja. crazy eller i Nej, tyvärr. Du tar ju det tar vi inte till några är... överdrifter någonsin. Nej, nej, nej, om inte det, var... det är att hon går hem med med Petra Mede. Ja gud, det är ju helt crazy alltså. Det tycker hon ju själv liksom. Och naturligtvis till saken hör ju att omgivningen är så chockerad av allting hon gör. Mm. När hon då finner livet igen liksom. Eh, att hon går ut och dansar och... och, och ja, det är, för... det är jättekonstig... Det finns ju dels... Den här diskussionen då om huruvida en av relationsmedlemmarna som är man är böger eller inte, mm, som också mm. som känns som någon slags 90-tals mm. inslag. Samma sak med mannen, hennes exman då, som har träffat en yngre kvinna såklart. Mm, mm. När han då upprört Frågan, har du legat med någon, säger vem det är mm. det känns ju också väldigt o... eller förstår jag, jag tänker det känns som att de det har, har legat under ett tjockt täcke de senaste decennierna mm. med Colin Natli och Helena Bergström mm. och har inte sett <laughs> hur mycket, mycket progressiva värden är Nej. utanför deras filmer men jag tänkte också på det, det finns något ironiskt också med att Colin Natli har ju ofta blivit anklagad för att använda filmstöd till att åka på utlandssemester med sin familj <laughs> men det är ju lite förmåga det, så ja, men, precis. All, alltså, det jag kan inte komma på någon av hans senaste filmer i alla fall, senaste filmer på 2000-talet som inte innehåller någon slags mer yes. eller mindre omotiverat utlandssemester Nej, till och med i den här senaste Änglegård-filmen oh. så sticker de iväg en liten sväng och Angel såklart oh. och här då så handlar ju hela, halva filmen handlar ju om huruvida hon ska få åka på utlandssemester eller inte <laughs> som någon slags... Är det som ett elakt skämt liksom, på sig i publiken? Vi vet att de kommer åka iväg. Vi vet att du alltid gör det i alla dina filmer. Nu lägger du in det som en plott twist. Ja, jag vet inte om det man ska måste... se det som en slags humor. Eller om det bara är att ha en helt lång näsa åt oss ja. För det här är ju en film som har fått, om man har valt allvar allvarlig. Nej den här filmen har fått dubbla filmstöd ju. Mm. Dels har fått produktionsstöd från SFI. Som ju all kvalitativ svensk film ska få. Mm. Som den här då på manusbasis antar jag uppfattas som. Och sen då har den också fått automatstöd, det här nya fräcka kioskvältarstödet. Som där man då gissar att den här filmen börjar dra mycket publik. Och då är den här varit en av dem. Vad tror du kom alltså. Hur tänker man där? Kommer någon gå och se den här filmen nu? Ja, det är oerhört upprörande. Det, det är anstötligt, alltså. Men de klagar på att de blir mobbade av Sverige. Men eh, ja, det handlar ju inte om dem. Det handlar inte om dem som personer, utan det, det handlar ju om eh, att så här borde inte få gå till helt enkelt. Att, det, det är klart att folk kommer att gå och se den filmen, alltså. Det här är ju roliga timmen. Ja. För dem. Ja. Det är, det är ingen det känns ju det så nonchalant det känns det eller som... hur, precis de har ju inte ens liksom hantverksskickligheten egentligen efter att ha gjort så många filmer och fortfarande inte kunna få till det ordentligt med dialog och skådespeleri det är, det är ju faktiskt en skymf egentligen mot oss med... precis mot yrkestoltheten ja, ja. för alla det är svårt att se någon scen i den här filmen de måste har också sparat exakt allt. Och de har improviserat mm. det mesta. Mm. Som de sa innan filmen. Och som det verkligen verkar just eftersom. Alla halvroliga repliker. Som ska vara halvroliga. Föregås ju av ett mycket stammande och tvekande. som man märker att de försöker. Skål, stackars skådespelarna får man att säga. Försöker verka fram det här. Mm. Framför kameran. Mm. Och sen så när någonting har passerat. Ja men det här var väl nästan. Nästan något tillsynsinstitut. Skämt, då sparar vi det. Jag de verkar ju inte ha någon självkritik helt enkelt. Det har man ju inte när man gör på det sättet. Man tror att allting är okej okay, liksom. Istället för att åtminstone anstränga sig lite extra. Så alltså, det är ju inte bara det att det säkert finns fler. Eh, Uh, flera som med konstnärliga ambitioner som har svårt att komma fram på grund av pengar. Det finns ju säkert också många som, som gör i, i genrefilm, mm. som hade gjort det så otroligt mycket bättre. En, en bättre uh, filmatisering av den här romanen. Ja, man om man nu, precis som man nu tvungen skulle ha här Eller en, en bättre film på samma tema, eller en bättre... Ja, fan vet jag, romcom eller actionfilm eller mm. vad som helst liksom. Men vilken är den absolut sämsta scenen i medicinen? Ja, det kanske är när, när han när den här manliga den ensamma mannen på redaktionen sitter och spelar piano <laughs> Jag förstår inte den scenen det, alltså det, det är som är hemskt, apropå det här ligger mig under ett täcke i flera decennier oh. Är ju också att Den här mannen då på redaktionen som alla, De tisslar och tastlar om han är bög eller inte mm. Eftersom han jobbar på en kvinnotidning mm. Och då säger förklarar han då För Hena Bergströms rollfigur eh, Att jag är väldigt Straight mm. Jag är jättetänd på de flesta kvinnor mm. Tyvärr är du inte en av dem Du gör ingenting för mig mm. Ungefär förklarar han Precis, ja. På ett en elakt sätt ja. kan jag tycka. Ja. Men på något sätt så verkar det som att den här Johanna... Det, in hon, in nej, me. utan hon, när han sen ser henne när hon har ja. bytt frisyr. Oj, jag nu är jag sett av den här jag mannen den där, som har som ja. avfördat mig. Det kanske är någon The Game-grej i sig. Ja, ja. Jag jag jag, jag, ja, just det. det Precis. Dissa liksom. Och han är ju fruktansvärt tråkig, den här mannen. Måste ja. Alla. Alla, men det är, jätte, det är ju en jättedålig scen. Jag tänkte också på den här... Den var kändes mer skriven än en annan... En dålig improvisationsscen som också då innefattar de här två rollfigurerna. Mot slutet av filmen. Det är när de möts i trapphus. När han är på väg upp till redaktionen och hon är på ja, väg ner. just det. Han bär upp sin cykel. Cykel just det. Och då pratar de om... Men, bär du upp din cykel här? Ja, det gör jag. Det här är en, här är en bra cykel. Aha, Men det är jobbigt att bära upp cykeln. Jo men ska du verkligen bära upp cykeln du får inte hjärta tvärt ja precis, ta hand om ditt hjärta säger hon Ja. och så tänker man att ja men nu kan hon säger något romantiskt här eller nu det något dramatiskt men nej nu är det cykeln det handlar om Ni men bära det för cykel, bära. är det en bra cykel mm. ja det här är en trendig cykel den kan bli stulen på gatan jaha, okej, Hej då. är själva liksom kontentade den scenen <laughs> som bara finns till för att de vill bevara den här kvicka-dialogen som mm. de tror sig se. Ja, oh, plågsamt. Ja, det är plågsamt. Mm. En annan sak jag tänkte på med medicinen är att det är en väldigt vit film. Yeah. Yeah. Ja. Jag satt och tittade efter, apropå levande leva under ett täcke mm, i flera mm, filmdesignier. Mm. Det känns som mm. att en film som existerar nu en sån här par parallellt yeah. filmuniversum mm. Ja, men det, det, på, det, på gamla det. 90 meriter. Ja. Då kanske den här frågan inte ens eh, reflekterade eller inte Nej, Nej det, det, det, är, det, är ju, det är ju sånt som liksom, publikmedlemmar som jag själv behöver liksom, påminna som för att lägga märke till det överhuvudtaget för det är så självklart invant att det är på det här sättet Precis, så var det på 90-talet ja. och varför? då mm. kanske tankeprocessen bakom den här filmen mm. för sen såg jag också en annan svensk eh, tilltänkt förmodar jag storfilm eller publikfilm mm. som heter mitt nej Min så kallade pappa mm. av Ulf Malmros som också var minst lika vit jag såg de här då jag såg medicinen igår kväll och sen så såg jag min så kallade pappa här nu på dagen mm. så då hade jag det i färskt i så tänkte jag på det också och letade efter finns det någon rollfigur i den här filmen som inte är vit och Hittade ingen. Men inte inom vården. Och inte inom lokalvården. Bara som en parates. Men för det annars. Som jag tänkte säga om min så kallade pappa. Det är ju en, en mer seriöst syftande. Mm. Ulf Malmros film. Mm. Han har ju gjort sig känd för. Han har gjort sig känd för mer underhållande film. Mm. Komedier. Mm. Med viss dramatisk svärta. Till exempel i Bröllopsfotografen. Där ju... Kjell Bärke spelade en tragisk figur. Men också hade det här uh, skruvade humorn som vi mm. finns i Smala sussi Just det. Och, och i flera man ser Driver med stereotyper. Men den här min så kallade pappa arbetar knappt alls med humor egentligen. Det finns en viss. vi uh, ska säga svart humor, men hård humor i alla fall i skildringen av den här Mikael Nyqvists halvmisslyckade misslyckade skådespelarfigur. Mm. Som arbetar på en privat teater men såklart drömmer om dramaten. Mm. Mm. Eh, och då får utstå olika gliringar från hans kollega spelad av Henrik Dorsin som är den stora stjärnan. På... Mm. Där finns det några roliga lite så elak humor då, kring. Mm. Mm. På Mikael Nykvists eh, inte 50-årskalas men han, han firar 30 år på scenen. Mm. På scen. Vilket då firas i en sån här kulturlägenhet på Söder som hans mamma, den så kallade Dramatenhaggarna, ägde en gång i tiden. Som också då har vunnit en guldbagge för, för rollen i filmen Bestraffningen. Så där finns det ju vissa det ju välfunna sådana sekvenser. Och på den här festen då så är ju han då 50 plus. Men alla andra som är där, kände jag någon, några kompisar där som har statister. Ja. <laughs> som är då cirka 30 år. Okay. Så han är ju någon slags... Mm. Han är övervintrare. Vi gillar då att festa och dricka alkohol med mm. yngre kollegor. Ja, det är som jag. Ja, men precis. <laughs> jag tar tillbaka. <clears throat> För han drabbas ju då och får ju då en stroke på den här festen. Oh, och tjur. förlorar minnet. Oj. Är bort vem man är. Och då kan ju hans dotter som filmen handlar om, mm. spelad av Vera Vitali glida in i hans liv eftersom hon är hans enda anhöriga. Så då kan hon, då är han som ett vitt blad ett vitt ark mm. som hon då kan börja skriva in sig själv i. Mm. Och han försöker lära sig känna sig själv och hon, de då skapar sin relation. Och jag kan säga att Mika Nyqvist och den här virriga figuren inte funkar så jättebra. Man kan, man kan också se en parallell med döttrar som tar hand om sina dementa fäder när de blir äldre mm. det kan finnas en sån parallell där också när, mm. när pappan mm. börjar det barnet ska ta hand om sina föräldrar och pappan mm. börjar förlora eh, uppfattningen om vem man är och, men hon, de har aldrig haft någon relation egentligen eftersom han lämnade henne när hon var väldigt ung för hon kommer ju från en filmens öppningsbild ifrån en ganska hotfullt filmad förortsarkitektur mm. stora skräckenjagande hus som mm. aldrig tar slut. Gissningsvis inspelad någonstans längs blåa linjen i Stockholm. Där då hon blir övergiven som ett litet barn av sin pappa som inte kommer. Mm. Som då själv då kommer från en mer privilegierad innerstadsuppväxt som son till en dramaten skådis. Själv har hon tagit sig in i innerstan nu och arbetar som lärare och är ihop med en man som också kommer från en mer välbeställd familj, som har en pappa spelad av Johannes Brost, som är en weed-rökande som du uttrycks. Ja, oh, coolt. <laughs> Precis. Men då finns det också den här hotet om att hon ska behöva flytta tillbaka till förorten. Mm. Jag tänkte på det med, det finns ju också den här förortsbilden i medicinen, Ja. där Lena Bergström då... Tvingas bo i förorten och mm. pendla in till jobbet. Mm. Det är inte något som hon har valt själv, utan det är mm. som en, en symbol för, eller vad ska man säga, en, en illustration av hennes misslyckande här i livet. Eller situation här i livet. Jag är ensamma mamma och situationen. Där, ja. Så det finns en sån liten parallell på bilder av förorten. Mm. Eh, mm. Och det finns då den här lägenheten, är ju nästan som en hägring. Ja. Tänk att få bo i den här kultursödervåningen. Ja den det en sekvens i filmen där tvingas flytta tillbaka till förorten. Mm. Och sen då så kanske det löser sig. Vem vet? Mm. Jag tänkte om det, liksom, om, det, om det är precis som i medicinen att det på något sätt eh, psykologiserar klasskillnaden. Liksom. Ja, den är väldigt ganska... Den är väl ganska... Det är mer som en bakgrundsinformation. om mm, man ska säga. Mm, mm, mm. Den, den används kanske mer som att den förstärker det här att pappan övergav henne hon var just liten. Det. För då ja. blev hon då också bortklippt från sitt arv som ja. då kanske fanns i en kulturfamilj på söder. Ja, ja, och blev det. lämnad med mamma i, längs blåa linjen i ett hotfullt bostadskomplex. Ett dubbelt svek Det är funktionella fäder, då har vi väl haft några Man känner igen liksom. det på något ja. vänster, va? Men det går mot någon slags försoning, liksom... Ja, halvt om halvt. Okay. Men är väldigt skisshårt det tycker jag. Det jag, jag tycker kanske inte att den här filmen hittas, hittade tonen riktigt. Filmdagarnas absoluta höjdpunkt, så här långt i alla fall, är ju ändå Brönnard Ardéns nya film som går helt i deras tradition och inte överraskande på något sätt men väldigt bra. Två dagar i en natt. Just det. Det? Man kan säga att det är en, en variant på tolv edsurda... Edsvurna män från, ja, just det. från massarbetslöshetens Europa. Ja, verkligen. Kriseuropa. Ja, precis. För den skiljer då en, en kvinna spelad av Marion Cotillard. Hon ställer sig för en utmaning kan man säga. Mm. Att... Så att säga, precis. Eller uppmuntras av sin man att försöka göra någonting åt den situationen. Att hon har blivit utröstad på sitt arbete precis, hon har kommit tillbaka från en sjukskrivning ja. hon har varit deprimerad Kommer ja. tillbaka till sitt jobb ja. eh, och då har då chefen låtit de andra anställda rösta mm. om huruvida Sandra ska få komma tillbaka till jobbet eller om de ska få en bonus mm. och då så har eventuellt förmannen Sagt att hon kommer få sparken i alla fall. Så att ni mm. kan rösta för bonusen. Precis. Eller att någon kommer få sparken. Liksom. Det är inte hon så kan det bli du. Liksom. Precis. Vi måste förmodligen skära ner i alla fall. För det finns inte tillräckligt med. Så rösta för det här så får ni dessutom en bonus på 1000, 1000 euro. euro. Ja, precis. Det hade, ju... <här> <Hadde> <här> du då hade man inte tagit. tagit nej till. Nej. <här> jag hoppas jag att jag har gjort. Men, <här> ja, <precis. här> men man förstår ju verkligen din ämne hon har ju då tjatat sig till då på uppmuntarna av sin man och hjälp av, med understöd av arbetskompisar om att mm. driva, kräva en omröstning. Ja. En om omröstning, vad kallar man det för? Så hon då ger sig ut under en helg och besöker mm. letar upp sina arbetskamrater ja. för att be dem att tänka om. Mm. Mm. Och vad möter hon? Ja, hon möter ju olika reaktioner. Alltså, hon möter ju både solidaritet Väldigt stark sådan till och med Och eh, aggressivitet eh, ja, och, och så då De som helt enkelt inte, kanske inte Vill prata med henne för att de ja, Dåligt måste, samvete Ja dåligt samvete precis mm. eh, det, det, det, är, det är ju den är, den, Det är en film som har allt va Den, den är väldigt spännande Det är ett spännande uppläggande alltså, Kommer mm. hon att lyckas eller inte Och eh, man förstår verkligen all, allas situation. Liksom. Mm. Och det säger väldigt mycket om arbetsliv idag och hur, hur rättslös man kan vara och hur fullständigt beroende av en arbetsgivars välvilja. Ja, det, är, det är precis det är ett, ett upplägg där man, där man ställer människor mot varandra. Ja, ja. Och som kanske skiljer en av ett samhälle där man inte har råd att tänka på varandra Nej, precis. det är själva grundfrågan man... har vi råd att tänka e, på ja, varandra Ja, man vill men, men, men kan man? Ja. vi har lovat barnen att åka på utlandssemester eller vi har sparat upp pengar för att bygga ut altanen eller folk som kanske redan hade två jobb för att försörja familjen liksom. precis skolavgifter var det någon som hade ja och så naturligtvis då kanske jag riskerar att bli arbetslös själv Ja, precis. Det är hot. Det är ett dilemma. Mm. Men vad är det som... Det tänkte jag på när jag såg den då också. För det är en väldigt berörande film. Ja, ja. Och väldigt enkelt ja. framställd samtidigt. Ja. Alltså den har det här upplägget. Då, som, ja, men, lite i stil med tolv etsturna män. Mm. Vi kan ta det som en taxan parallell. Mm. Mm. Mm. där man måste Det finns en efter en som hon ska träffa. Och hon måste nå upp till ett visst antal för att det ska... Yeah. för att hon ska nå sitt mål så att säga mm, mm. för att hon ska få kunna komma tillbaka till jobbet mm. och hon är samtidigt i en i ett utsatt position eller ett underläge som tidigare sjukskriven kommer tillbaka från en depression och kanske redan kämpar med viss... Precis, hon bor ju inte bra dessutom liksom. hon poppar i sig Xanax hela tiden mm. denna medicin som man alltid äter på film alltså ja. Nej, precis. Hon är inte bra heller. och så alltså, egentligen är det är en väldigt, väldigt dramatisk historia. Mm. Alltså. Nej, alltså precis. Vad är det som gör att att de att det blir så bra? När det är en så enkel historia. Eller är det, är det så enkelt så att det är just bara därför att mm. det är en enkel historia som är enkelt gjord. Mm. Enkel men, men ändå väldigt dramatisk. Mm. Och med en, med en det är, svåra, det är svårt att komma på något bättre ord än humanism Som är ett ja, ja. uttjatat ja. och kanske lite ur, urvattnat ja. begrepp ja. Att alla är humanister, vad, vad är då humanism? Mm. Alla bekänner sig till humanismen <laughs> vad, ja, har den, ja. vad, vad har den då för innehåll så att säga mm, mm. Men här då kanske den i sådana fall blir återupprättad ja, Och då är väl humanism är väl solidaritet egentligen är Det är samma sak Ja, förfinner det, du tycker en stor solidaritet med henne alltså det är ju det man, om man är tvungen, måste så är det så kanske man inte behöver jo. Va? Okay. då ska man säga att det är vänster att det är katolicism eller att det är humanism liksom bara precis alltså. ja, vilket, av För, de, vilket av de tre det är ja, ja. ja det kanske är vad man själv vill, vill att det ska var det, vara liksom. ja. berätta om en katolist Katolicistiska spåret. Ah, det men katolska du, spåret. Men du som du jämför med äh, Bresson där. Just Nästa på prom promenaden hem. Ja, precis. Ja. Just det. Det finns ju en stark likhet. Ja. Äh, och och hans, det, han måste man väl ändå karakterisera som en katolsk äh, finskapare. Ja, och, och men också. Precis, jag tänkte också på enkelheten i stilen var väl lite grann det vi pratade om då också. Ja, du tänker Jag tänker ändå som ja. Bresson som är, är mer asketisk eller minimalistisk eller hur man nu ska beskriva honom. Ja. Hans stil är ju lättare att känna igen kanske. Mer utpräglad än vad, vad bröderna Daraden säger ändå. De, de har en stil som ändå är ganska vanlig idag. Alltså. Följa med och... Alltså det är... Handhållen kamera. precis. Men det, det är lite så att se människan va? Mm. Oh. <laughs> inte så dumt. <laughs> Nej. Men det är inte filmen styrka, den här kompromisslösa eller vad ska man säga, villkorslösa solidariteten med hennes situationen då ja. från filmens sida och som man då kan känna med som publik. Att den mm. väcker ju en väldigt känslo, ja. sam känslomässig filmupplevelse mm. Mm. Mm. som man har svårt att hämta sig efter. Ja, och det handlar om ett arbete som också är människas hela existens. Och det är väl viktigt, liksom. För där har man ju på något sätt eh, där kan man ju säga att det, det finns ett slags politiskt ställningstagande. I, i ja, mm. Att använda just den situationen, liksom. Mm. Hade, man, hade det varit en liberal kanske man skulle kunna säga så hade, hade hon lätt alltså i och för sig så slutade det ju inte helt entydigt sådär, men man, Nej. Men det hade ju annars kunnat vara Att bli uppsagd det Är det bästa som har hänt mig jo, precis. Det är ju inte alltid som arbete spelar stor plats i film Nej, nej. Här är det ju verkligen Arbetsplatsen ja. Och att ha en försörjning ja. Som ju självklart är viktigt för alla människor Men det, är inte, det kanske inte presenteras Alltid eller nej, Framställs precis. som lika livsavgörande Som det kan vara Precis. För människor i ekonomisk, ekonomiska trångmål ja. här är det ju verkligen på liv och död upplever man det som ja. men som du själv säger då, om det hade varit en, eh, en filmare med en annan utgångspunkt eller ingång då hade det kanske inte haft varit lika dramatiskt eller framställts som lika en annan klass helt enkelt precis kanske. Mm. Ja. Ja. men att det skiljer precis, precis ja. Ja, nu kan du göra något annat du kan prova en medicin ja <laughs> just det <laughs> du kanske kan byta frisyr Ja. Du är foton Marion Cotillard? Ja, just. Varför ser du ut gå ut på disco och träffa Precis. Du ser, och, precis. Och du ser inte alls ut som i Edith PF i den här filmen. Ja, vad ja, precis? Svårt att toppa. Ja. två dagar och en natt. Kom ja. på bio i höst. Och med detta säger vi hej från Malmö filmdagar. Hör av er med frågor och tips till podden snablaflm.nu Och glöm inte att hålla utkik efter nästa nummer av FLM som finns ute i mitten av september.